Første Samuels bok. Eller, ifølge den greske oversettelsen Septuaginta, Første kongebok. Kapittel 1 Nå var det en mann fra Ramatayim Sofim i Efraims fjellområde ved navn Elkana. Han var sønn av Jeroham, sønn av Elihu, sønn av Tohu, sønn av Suf, en Efraimitt. Og han hadde to hustruer. Den enes navn var Hanna, og den andres navn var Peninna. Og Peninna fick barn, men Hanna hade ingen barn. Og denne mannen dro opp fra sin by år etter år for å kaste sig ned for og offre til herstyrkenes Jehova i Kilo. Och der var Elis to sønner, Hoffni og Pinias, prester for Jehova. Och det kom en dag da Elkana tog til å offre og han ga sin hustru Peninna og alle hennes sønner og døttere flere andeler, men Hanna ga han en andel. Likevel var det Hanna han elsket, men Jehova hade lukket hennes mors liv. Og den rivaliserende hustruen terget henne dessuten svært for å bringe henne ut av likevekt, de Jehova hade lukket hennes mors liv. Ja, slik holdt hun på år etter år, så ofte som hun dro opp til Jehovas hus. På den måten pleide hun å terge henne, slik at hun gråt og ikke spiste. Og Elkana, hennes mann, sa så til henne, «Hanna, hvorfor gråter du? Og hvorfor spiser du ikke? Og hvorfor er ditt hjerte bedrøvet? Er ikke jeg mer for deg enn ti sønner?» Så reiste Hanna seg, etter at de hadde spist i kilo, og etter at de hadde drukket, mens presten Eli satt på stolen ved dørstolpen i Jehovas tempel og hun var bitter i sjelen, og hun begynte å be till Jehova og å gråte heftig. Hun avla så et løfte og sa, Här «Herstyrkenes Jehova, hvis du virkelig vil se din slavekvinnes nød och komme mig i hu, og du ikke glemmer din slavekvinne, men gi din slavekvinne ett mannlig avkom, da vil jeg gi ham til Jehova for alle hans levedager, og ingen rake kniv skal komme på hans hodet.» og det skjedde, mens hun ba lenge fremfor Jehova at Eli akt på hennes munn. Hanna talte i midlertid i sitt hjerte bare leppene hennes skalv, og hennes røst hørtes ikke. Men Eli tok henne for å være drukken. Eli sa derfor til henne, «Hvor lenge skal du oppføre dig som en drukken? Kvitt dig med vinen din!» Til dette svarte Hanna og sa, “Nej, min herre, jeg er en kvinne som er hardt presset i ånden, og vin og rusdrykk har jeg ikke drukket, men jeg utøser min sjel framfor Jehova. Ta ikke din slavekvinne for å være en udugelig kvinne, for det er på grund av min store bekymring og gremmelse jeg har talt inntil nå. Da svarte Eli og sa, «Gå i fred, og måtte Israels Gud oppfylle din bønn, det du har bett ham om.» Till dette sa hun, «Måtte din tjeneste kvinne finne velvilje for dine øyne.» Så gikk kvinnen sin vei, og hun begynte å spise, og hennes ansikt så ikke lenger bekymret ut. Så stod de tidlig opp om morgenen, og kastet seg ned framfor Jehova, og deretter ventet de tilbake og kom til sitt hus i Rama. Elkana hadde nå omgang med sin hustru Hanna, og Jehova begynte å komme henne i hu. Og det i løpet av et år at Hanna ble gravid og født en sønn, og så ga hun ham navnet Samuel, for, sa hun, «Jeg har bedt Jehova om ham». Med tiden dro mannen Elkana opp med hele sin husstand for å offre det årlige slaktoffer til Jehova, sammen med sitt løfteoffer. Men Hanna dro ikke opp, for hun hadde sagt til sin mann, «Så snart gutten er avvent, skal jeg komme med ham» og han skal tre frem for Jehova och bo där till uavgrenset tid. Da sa Elkana, hennes mann, til henne, «Gjør det som er godt i dina øyne. Bli hjemme inntil du har avvent ham, måtte Jehova bare oppfylle sitt ord. Dermed ble kvinnen hjemme och fortsatte å amme sin sønn inntil hun hade avvent ham. Og så snart hun hade avvent ham, tok hun ham med sig opp, Sammen med en tre år gammel okse og en ef mel og en stor krukke med vin, og hun gikk så in i Jehovas hus i Kilo, og gutten var med henne. Deretter slaktet de oksen og førte gutten til Eli. Da sa hun, «Unnskyld meg, min herre, med din sjels liv, min herre, jeg er den kvinnen som sto hos deg på dette stede for å be til Jehova. Det var med henblikk på denne gutten at jeg ba om at Jehova måtte oppfylle min bønn, det som jeg ba ham om, og jeg på min side har lånt ham til Jehova. Alle de dager han er til, er han en som der er blitt bedt om med tanke på Jehova. Så bøyde han seg ned for Jehova der.»